פרק כ"ו לדוד, שופטני, אדוני, כי אני בתומי הלכתי, ובדוני בטחתי לא אמעד. בחנני, אדוני, ונשאני, צורפה חיליותי ולבי, כי חסדך לנגד עיניי, והתהלכתי באמיתך. לא ישבתי עם מתי שווא, ועם נעלמים לא אבוא. שנאתי קהל מרעים, ועם רשעים, לא אשב, אלחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך, אדוני, לשמיע בקול תודה ולספר קול נפלאותיך. אדוני, אהבתי מעון ביתך, ומקום משכן כבודך. אל תאסוף עם חטאים נפשי, ועם אנשי דמים חיי, אשר בידיהם זימה, וימינם מלאה שוחד. ואני בתומי אלך.